–på de svenska skolorna. Genom konserter och bönestunder– –ska elever frälsas att tro på Jesus, och det är staten som betalar för det. Idag handlar Kaliber om ny generation, en av Sveriges snabbast växande ungdomsrörelser. De kallar det slaget om den unga generationen, och det är i ungdomarnas vardag det ska vinnas. För den kristna ungdomsrörelsen Ny Generation är skolan världens viktigaste missionsfält. Och det är där de sprider budskapet om Jesus. Men skolan ska vara fri från ensidig religiös påverkan. Både på lektionerna och under rasterna i korridoren. Det är reglerat i lagen. Trots det växer Ny Generation snabbt. Och arbetet med att värva nya missionärer pågår förfullt runt om i hela landet. Vi är i Gävle. Det är en solig lördag den 24 april i år och det är ungdomskonferens. Hundratals unga har samlas i pingkyrkans lokaler. Det är en ny generation som håller det arrangemanget. Inne i församlingslokalen klappar ungdomarna händerna. De yngsta inte mer än 11 år. Stämningen är på topp och budskapet är tydligt. Det är som förenar ungdomarna i lokalen är tron på Jesus. Utanför träffar jag två glada killar i yngre tonåren. De bor i Gävle och är medlemmar i en ny generation. Hur länge har du varit med i en ny generation? I två år. Vad, vad tycker du är så bra med en ny generation? Att man äh, träffar och får gemenskap med andra kristna och då kan föra sitt budskap en kristna runt andra. Och uh, det är tiotal elever från skolan som jag har fått med mig till kyrkan. Hur länge har du varit med i en generation? Visst, jag har varit med idag. Vad är det man ska göra där ute på skolorna? Sprida att Jesus lever. Att han finns mm. till alla ungdomar. Sprider det liksom till de icke-troende? Ja, precis. Och få vara mm. med som är kristna. Missionera liksom? Ja, precis. Mm. Det här är Hanna. Inne i församlingslokalen spelas det upp en video på en stor filmduk. Det handlar bland annat om Hanna. Hon har precis tagit studenten och ska ut i livet. Hanna står i ett kalt vinterlandskap. Framför henne en sjö med is. Bilderna är svartvita och musiken är ödesmättad. Nya ledare, Joakim Lundqvist, står för spikerösten. Det var den tidig februari månad. Hon valde att gå ut i vattnet och simma tills kroppen domnade bort av kylan. Hon valde att gå ut i vattnet och simma tills kroppen domnade bort av kylan och hon sjönk. Hanna i filmen väljer att ta sitt eget liv. Om det hade varit så att en kristna ungdomar på hans skola valt att starta en ny generation tillsammans. Tänk om de kristna ungdomarna på Hanna skola hade startat en ny generationsgrupp. Då hade Hanna levt idag. Det är bland annat detta som ungdomarna som samlats här i Gävles pingkyrka får höra när de uppmanas att starta kristna skolgrupper. Emma Jonsson, en representant för ny nation, går upp på scenen. Om en stund så ska du få chans att ta ett sådant beslut. Och det är ett viktigt beslut. Det är ett beslut som kan leda till att en som person som Hanna, som vi såg i filmen, att hon inte tar sitt liv. Jesus står med sin utsläppta hand och han undrar om... Han kan räkna med dig. Kan jag räkna med dig på din skola? Får jag använda dig på, på måndag? Får jag använda dig på måndag? Det är på måndag under skoltid som Ny Generation vill att ungdomarna ska berätta om som de kallar det, det kristna kärleksbudskapet för sina klasskompisar i korridorerna. Nygenerationen Generation är en av de snabbast växande ungdomsorganisationerna i Sverige. Med sina 9000 medlemmar så är de större än något av de politiska ungdomsförbunden. Det visar den medlemsstatistik som ligger till grund för föreningsbidrag som betalas ut från den statliga myndigheten ungdomsstyrelsen och under de åtta år som Ny Generation har funnits så har det blivit mer än 34 miljoner kronor. I ljusa, rimliga lokaler mitt i Uppsala universitetsområde har Ny Generation sitt kansli. Organisationen har ett 60-tal personer som är anställda eller jobbar som volontärer. Jag heter Joakim Lundqvist och är ordförande i Nya Generation. Första gången vi träffar Joakim Lundqvist, grundare och ledare för Nya Generation i Sverige, ber vi honom berätta vad han vill ska hända ute på skolorna. Då är det just att skapa den här breda mötesplatsen för kristna ungdomar på skolorna. Och att låta dem själva utifrån egna idéer och egen kreativitet låta sin tro ta olika uttryck. Därför tror jag inte att det finns två nya generationgrupper som är identiska. Vi talar inte om för dem vad de ska göra. Vi vill stödja dem i vad de bestämmer sig för att göra. Och grupperna blir allt fler. Idag finns 559 registrerade skolgrupper som genererar bidrag spridda över hela landet. På grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet. Och målet är att det ska finnas en kristen skolgrupp på varje skola i hela Sverige. Och även om Joakim Lundqvist säger till oss att riksorganisationen inte talar om vad de lokala skolgrupperna ska göra så hittar vi fler aktiviteter som organisationen lyfter fram som goda exempel att följa. Vi hittar informationen på Ny Generations hemsida och i deras medlemstidningar. En generation vill att skolgrupperna ska ägna sig åt bön som enligt medlemmars vittnesmål exempelvis kan bota cancer. På Jakobsbergs gymnasium utanför Stockholm fick 2000 elever och lärare varsitt hjärta i sina skåp. men en hälsning som Jesus älskar dig eller Gud har en plan för dig. På en skola i Åtvida Berg samlas ny generationskolgruppen ett bestämt klockslag på varsin toalett för att be. Och på en skola i Hör har nygenerationsgruppen hängt upp biblar på skolans toaletter. das kallar de det. Tillsammans har nygenerationsmedlemmarna dessutom lyckats dela ut 150 000 biblar till landets skolungdomar. Vi är tillbaka i Gävle och på nygenerationskonferens i april. Här träffar vi också en 16-årig tjej som är engagerad i ny generation på sin skola. Det har gått jättebra. Jag hade en konsert i skolan så här, som första satsning. Liksom. Då fick jag gå runt till alla klassrum och se att det var konsert. Och det var väldigt positiva reaktioner för de fick ingen frånvaro om de kom på konserten. Man, ja, man fick applåd liksom, för, från flera klassrum. I det här fallet fick alltså de elever som gick på konserten ingen frånvaro. Och det finns andra exempel där rektorer har bestämt att arrangemang med ny generation ska vara obligatoriska för alla elever. Något som faktiskt inte är tillåtet. Vi ska återkomma till det, men först ska vi höra vad Joachim Lundqvist säger om skolan i ett tv-klipp som finns på nätet där han under rubriken Världens viktigaste missionsfält riktar sig till ny medlemmar. Och medlemmar. tror jag att du behöver komma ihåg, Lose som ung. Jag... Att du är inte bara en elev på din skola. Om du är kristen, om Jesus bor i dig, då är du också en missionär. Inte en som ska slå Bibel i huvudet på folk. Men en som hela tiden med dina ord och i ditt liv kan visa på vem Jesus är. Och genom dina böner och era böner ni som är kristna på er skola. Och genom olika typer av initiativ kan ni hela tiden så ut evangeliet. Vi visar klippet med Joakim Lundqvist uppmaning för Claes Göran Aggebo- undervisningsråd på Skolverket- som är den myndighet som styr skolornas verksamhet. Han blir bekymrad av det han hör. Ja, det oroande är naturligtvis att man, om man kommer att använda skolan som en plats- för att försöka att frälsa andra elever- och att ha det som en plattform för väckelseverksamhet- missionerande verksamhet. Det är naturligtvis inte acceptabelt- om det skulle bli på det sättet. Nej, skolorna ska inte användas- för att frälsa andra elever- säger Claes-Jörn Aggebo. För alla föräldrar måste vara trygga- med den plats som de varje dag- skickar sina barn till. Skolor som inte är fristående religiösa skolor- ska nämligen vara fri från religiös påverkan. Eller som det heter- ha en icke-konventionell verksamhet. Alla föräldrar ska kunna- skicka sina barn till skolan- och vara förvissad om att de inte blir påverkade av den ena eller den andra religiösa uppfattningen. Men det är rektorerna som måste vara uppmärksamma på den typen av inslag. Kaliber och PT-programmet Brunsrapporten har varit i kontakt med nära 40 rektorer bland de skolor där Nya Nation uppger att de har skolgrupper. Vi får mycket positivt av de elever som är med i en ny generation. Men det finns också rektorer som inte tyckte att det som skolgrupperna gjort varit okej. Okay. Att det helt enkelt stridigt mot läroplan och skollag heter Christer Amkvist är rektor på Dalängsskolan i Lidköping. Efter att ha resonerat med diskriminering som besmanna och Skolverket- bestämde sig Christer Amkvist att stoppa skolans nya nationsgrupp från att dela ut biblar i samband med skolavslutningen. Om man vill sina sociala relationer, elever emellan, sprida sitt budskap och, och prata om den förening som man tillhör, oavsett om det är en kyrklig förening eller annan det är ju ganska svårt att förhindra, och jag var kanske personligen inte så hemskt mycket emot det heller, men däremot att i en mer organisatorisk form värva medlemmar till sin organisation, som i det här fallet eller att skapa opinion för en viss trosriktning eller annat det är någonting som jag inte kan ställa upp på Lysingsskolan i Ödeshög ville skolans nygenerationsgrupp sätta upp planscher. Men efter en lång diskussion med personal och skolledning så sa rektorn Patrik Landström nej. Jag tillät inte det utan att det, det måste förhålla sig väldigt neutral. Missionerande funkar inte, det tillåter jag inte. Och på Bigitta skolan i Linköping berättar rektor Eva Aronsson om hur nygenerationsarrangemang skapat reaktioner. Vi hade ju det fria firande. Och då gjorde den här gruppen en liten field grej nämligen som ingen av oss var för, förberedd på. De gjorde ett bildspel om Lucia. Sen kom det på slutet och det var, där vi, det var många av oss som reagerade på det, den här, det här bildspelet. För då kom det ju att det var New Generation och sen var mm. det så, så tydligt det här liksom, budskapet de ville ut med. Va? Det kändes fult. De fick i alla fall fram det kristna budskapet. Mm. I det lilla nordskånska samhället Örkeljunga reagerade såväl lärare, elever som föräldrar på ett evenemang som nygeneration Generation hade på Kungskolan för två och ett halvt år sedan. Ja, ja, Sjönet Kringstad har en son som då gick i åttonde klass. Och när han kom hem från skolan efter att ha sett en konsert med nygeneration så var han påtagligt berörd, säger mamman. De hade varit på något kristet grejs hela skolan och då hade det slutat med att eh, om man inte följde den rätta vägen så var dörren stängd och om man följde den rätta vägen så fanns det då en öppen dörr och det var sån här stort bildspel och då tyckte han det var lite obehagligt själva det här slutet att man hade bara ett val och det var liksom den öppna eller den stängda dörren han såg det som liksom att budskapet var i så sätt det att väljer du inte vägen tillsammans med oss så är det kört på något sätt och det tyckte han var obehagligt det kändes inte så bra för mig heller för jag, jag tycker liksom att sådana beslut måste man ta själv i hemmet på något sätt. På ett café i samma samhälle så träffar vi 17-åriga Therese Wadenborg. Kaféet av en lokal församling där Therese är medlem. Det är hemtrevligt inrett med fåtöljer och små bord. Det var Therese som tillsammans med en klasskamrat såg till att det blev en konsert med en ny generation på Kungskolan. Alltså det var ju då en kristen konsert och de eh, sjöng och de eh, liksom vittnade om det kristna budskapet. De hade en sån trailer som, eh, som de hade på då i början. Alltså det stack ut väldigt mycket. Det var ju som exakt hela evangeliet och precis... Att vi fick välja vår egen väg om vi ville följa Jesus eller inte. Och så, så det var ju väldigt så här, radikalt mot den. Liksom. Ett radikalt budskap, men det var det som Therese tyckte om. De representerade ju evangeliet på ett väldigt bra sätt. Så, och det var väldigt enkelt, så man förstod ju väldigt bra alltså exakt mm. hur de menade. och Så mm. så alla förstod ju, det var ju mm. lätt att förstå det. Och konserten var obligatorisk. För det hade den dåvarande rektorn bestämt. Men idag ångrar sig Christer Pettersson. Han säger att han då inte förstod vad det var för budskap som skulle förmedlas på Kungskolan. Vi fick det väl mest presenterat som en sjogrupp som skulle komma till skolan. Och när sen föreställningen kom igång så tyckte väl vi och andra att det religiösa budskapet var lite för... Vad ska jag säga? Ja, det till första upp plats i det hela. Och mm. kunde stärkert utav några elever och känna det lite jobbigt. Rektorn ångrade sig alltså, och eleverna delades i två läger. Killen i åttan som tyckte att budskapet var obehagligt- och Therese som tyckte att det var radikalt och bra- men vad är det budskapet som Ny Generation förmedlar som skapar så starka reaktioner, både positiva och negativa? Innan vi går in på själva budskapet, som många gånger Joakim Lundqvist står för, ska vi berätta vem han är. Joakim Lundqvist är inte bara grundare och ledare för Ny Generation i Sverige. Han är också sedan många år en framträdande profil inom den omdebatterade församlingen Livets ord i Uppsala. En församling som det blåste rejält om under framförallt 80-talet. Livets ord pekar då kritikerna ut som en farlig sekt som drev järnfett på sina medlemmar, som inte tillät någon intern kritik och som predikar en mycket sträng form av kristendom. Medierna rapporterade om hur församlingsmedlemmar drev ut onda andar och uppmanades att skänka pengar. Nu tar du och så lägger du lappen på golvet eller tusen lappen bara lägg den under och så ställer du den på den. <laughs> och så ska vi bara trampa på den demonen och så ska vi bryta i det här landet. Hai Kinakamoshi så lät församlingens grundare Ulf Ekman i ett inslag i Sveriges Radio 1987 i samband med att församlingens kyrka i Uppsala invigdes. Livets ord eller framgångsteologin har ju också fått kritik för att vara en odemokratisk rörelse. För många har livets ord blivit en personlig katastrof och för andra har det blivit den nytänning i det andliga livet som man Idag har det lugnat ner sig betydligt i debatten kring församlingen- vi åkte till Uppsala och lyssnade på en predikan med pastor Ulf Ekman. Även i de obekväma bibelversar som vi oftast inte läser. Vi behöver våga gå tillbaka till den sunda läraren. Hej, hej! hej vad är det? Josefin, Sveriges Radio. Ja, ja, ja, ja. Jag hade lite tid över idag. Jag sitter på Joakim Lundqvist ja, han, senare idag. Han skulle ha varit här från början, men det blir några ändringar. Nej, jag vet inte. Eh, vad betyder ny generation för livets ord? Det finns en personkoppling naturligtvis med, med, med eh, Joakim Lundqvist, men annars det är det en helt eh, fristående organisation som vi, vi inte liksom lägger oss i någonting. Men jag tycker han är duktig. Han, jag tycker mycket om honom, det är ja. Och Joakim Lundqvist är en flitig föreläsare och predikant inom Livets ord. Han har varit församlingens ungdomspastor och är nu chef för Livets ords bibelskola. Så här lät det när nyårsafton 2005 talade inför Livets ords medlemmar under rubriken Striden om den unga generationen. Han talade om hur ungdomar ska vinna sig över till en tro på Jesus med hjälp av kristna som är mycket radikala i sin uppfattning. Det är nämligen så att den unga generationen i det här landet kommer att gå till de som är mest hängivna. Hur kom det sig, jag frågat mig många gånger, att människor som Hitler, att människor som Stalin, att människor som Lenin kunde attrahera så många unga människor? För det var det de gjorde. Vi gick in på skolorna. Gick in på universiteten, gick in i den unga generationen och gav sin ideologi. De gick in i skolorna och gav sin ideologi, säger Joakim Lundqvist- och avslutade senare med att tala i tungor och be för den unga generationen. Kom tillbaka! Vikten av att som kristen var äkta, hängiven eller radikal- är något som inte bara påtalas hos livets ord- utan även är ett budskap som sprids i ny generation- men till livets ord har inte organisationen- starkare kopplingar än vad den har till- något annat kristig i Sverige- enligt Joakim Lundqvist. Och han betonar att hans privata tro- inte påverkar det budskap som sprids inom nygeneration. Därför vill han inte heller svara på några frågor- om vad han själv står i olika trosfrågor. Men när vi tittar tillbaka i tiden- så hittar vi gamla versioner av nygenerations hemsida. Från åren 2003 till 2005- Joakim Lundqvist har där skrivit 49 kröniker om Bibeln, riktade till nya nations medlemmar. Måste hitta. Per Kona lämnade livets ord i början av 2000-talet. Då hade han varit medlem i 17 år. Idag har han vänt om helt och är aktuell med en ny bok om sin tid i församlingen. I boken riktar han hård kritik mot den bokstavstro och sektmentalitet som han upplevde där. Vi bara honom att läsa några av Joakims krönikor. Parakon hade stora likheter i innehållet med den lärare som fanns inom livets ord när han var medlem. Ja, men det är alltså den här betoningen på den här totala överlåtelsen. alltså bilden av världen som styrde av, av, av djävulen. Och det här ställer väldigt, väldigt, höga krav på unga människor och gör att de väldigt lätt fastnar i ett, ett, ett, vad jag tycker då är, är ett eh, risk för ett sektbeteende helt enkelt. Vi åker tillbaka till Nygenerations kansli i Uppsala- för att höra Joakim Lundqvist kommentarer kring krönikerna. Han säger att de inte representerar Nygenerations officiella ståndpunkt. Det här var ett väldigt tidigt skede i nygenerationen. och vi fick en, en önskan från flera ungdomar- kan inte lägga ut någon form av bibelstudiematerial av något slag. Och då hade jag en serie krönikor som jag hade skrivit- till tre olika kristna tidningar, 95, 96, 97- och då gjorde vi helt enkelt så för enkelhetens skull att vi bara lade ut dem i största allmänhet. Så låg de ut ett antal månader och vi tog en intern diskussion om det här sen. Och så eh, landade vi att där var ju risken alldeles för stor att det här skulle uppfattas som ny officiella ställningstagande. Krönikerna låg bara på hemsidan ett antal månader, säger Joakim Lundqvist. Men när vi tittar efter så finns det texter som åtminstone har legat där upp till två år. Per Konhalden för detta livets medlemmen fortsätter att läsa. När Jakim Lund Lundqvist skriver. Världen runt omkring dig kommer att gå längre och längre åt fel håll. Och bli mer och mer uppfylld av orenhet. Och därför kan du inte följa deras ideal. Det förändras hela tiden. Det som för något 10-12 år sedan kallas perverst är idag normalt. Det som idag kallas perverst kommer också vara normalt inom kort. Alltså en bild av hur alltså, människorna i det normala samhället bara går mot sin undergång i någon sorts eh, bara synd. Och så måste man då rädda sig från det här. Och där är ju homosexualitet och allt möjligt då. Eh, jag vet faktiskt inte vad jag tänkte på exakt där. Men utan att ge några exempel på det. För det gör jag är inte i den här krönikan heller. Det tror jag nästan att man kan vara överens om oavsett om man är kristen eller inte, att vi skulle behöva kanske lite mer sunda och solida värderingar. Men handlar det om homosexualitet? Nej, det handlar inte om homosexualitet. Jag gör inget exempel överhuvudtaget, utan det här är en generell diskussion. Viknar att vara radikal eller hängiven som kristen. Vad menar du med det egentligen? Radikal och hängiven för mig, det är att stå för det man tror- och sen kan det ta massor med olika uttryckssätt. Man kan vara radikal genom att ta sig an en kompis som är mobbad- och som ingen annan verkar ta sig an. Man kan vara radikal genom att man vågar uttrycka kärlek och vänskap- mot personer som är utfrusna. det handlar inte om att vara fundamentalistisk då? Nej, alltså radikal är ju ett väldigt brett begrepp- och jag tror att radikal är ju också ett begrepp som fungerar långt utifrån- utanför den, den kristna världen. Är det korrekt att säga att ett av nu syften är att missionera på skolorna. Missionera i bemärkelsen, eh, göra det kristna budskapet tillgängligt i ord och handling för de som vill höra, för de som vill diskutera och för de som vill veta. Då är jag med dig. Men däremot inte i någon form av allmän aggressiv eh, missionsverksamhet. Så säger Joakim Lundqvist när vi intervjuar honom. Men en ny generations eget tv-klipp om skolan som världens viktigaste missionsfält säger han så här. Får man höra om Jesus när man kanske är 14, 15, 16, 17, 18 år då hinner ju Guds sol ligga där och gro mycket, mycket längre än om man för första gången skulle få höra det när man är 50, 60, 70 år. Det är också en fantastisk anledning till att skolan är så viktig. Vi har alltså en organisation med det uttalade syftet att bedriva en mission inne på våra skolor. Och det med ett religiöst budskap som vissa uppfattar som fundamentalistiskt och obehagligt. Och den viktigaste inkomstkällan för ny generation är den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen. Under de åtta år som nya nation har funnits har ungdomsstyrelsen alltså betalat ut över 34 miljoner kronor i bidrag. Och det tycker Per Kornall är fel. Här är det alltså en organisation som med hjälp statens ungdomsstyrelse få pengar för att inne på skolorna evangelisera för en sån här ganska så extrem fundamentalistisk kristendom. Det tycker jag är förfärligt. Men Joakim Lundqvist menar däremot att så länge som inte andra elever påtvingas en kristen tro, är det bara bra att nya nation verkar inne på skolorna. Jag är helt med på att undervisningen i skolan den ska vara icke-konfessionell en vanlig skola ska undervisningen inte ta ställning vare sig för eller emot en teori, en filosofi eller en religion. Men jag tror samtidigt att det är bra om skolan ger ett uttryck för det samhälle som vi faktiskt lever i. Så vad är egentligen problemet? Vi har ju yttrandefrihet och religionsfrihet i Sverige. Och det gäller även på skolorna. I läroplanen står det till och med att skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden. Men ny generations metod att missionera på skolorna kan vara olaglig. Det menar Naiti Del Sante som är jurist hos diskrimineringsombudsmannen, Deo. Skolan ska vara en plats där alla barn eh, känner sig välkomna och en delta på undervisningen men också på aktiviteter i skolan och vår på skolområdet på lika villkor. Naiti Del Sante säger att ny generations skolmission skulle utredas av Deo om det kom in en anmälan. Det finns nämligen en risk att barn i skolan känner sig trakasserade eller ovälkomna när en viss religiös grupp sprider sitt budskap. För religionsfrihet innebär också rätten att slippa religiös påverkan. Det kan som sagt komma att komma strida mot diskriminerliga lagstiftningar men också mot andra typer av lagstift som regeringsformen eller Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Ny generations syn på skolan som ett missionsfält väcker också reaktioner på skolinspektionen. Inge-Gerd Hillborn är chefjurist på Skolinspektionen. Man har missförstått skolans uppdrag och vad skolan är. Den är ju en, en, är ju en skola som, som liksom är, lever efter den värdegrund vi har i samhället. Respekt för andra, respekt för andras åsikter och också en konf, fri från konfessionella inslag. Kristi Stummark är ordförande i föreningen Humanisterna. En organisation som arbetar för ett sekulärt samhälle- och han menar att många skulle reagera kraftigare om nygeneration inte var kristet. Det intressanta är ju att man skulle aldrig acceptera det om det var till exempel en radikal islamistisk grupp som gjorde det här. Då skulle man säga nej. Så det finns en aningslöshet, en naivitet... Eh, kring detta. Man tror att bara för att det kallas en kristen organisation så är det på något sätt harmlöst. Och så är det förstås inte. Flera av de som vi pratar med ser alltså problem i att ny generation bedriver sin religiösa verksamhet inne på skolorna. Men trots det så har ungdomsstyrelsen, som alltså finansierar verksamheten, inte några invändningar. Enhetschefen Fredrik Wikström verkar snarare bli överraskad över vår fråga. Ta frågan en gång till. Mm. Alltså är det rimligt att en religiös organisation får skattepengar för att missionera inne på de svenska skolorna? Ja, alltså det, det är inte heller riktigt min bedömning att göra. Den bedömning vi har att göra det är om de faktiskt lever upp till kraven för att få ett statsbidrag- och det är många ungdomsorganisationer, religiösa, hobbyorganisationer och andra intresseorganisationer som är aktiva i skolmiljön, i olika typer av miljöer i samhället. Ungdomsstyrelsen lägger sig alltså inte i om pengarna går till att missionera ett religiöst budskap inne på skolorna. Utan ser endast till om innehållet i verksamheten lever upp till kraven för statsbidrag. Till exempel får verksamheten inte strida mot demokratins idéer som det heter. Och det har inte ungdomsstyrelsen haft några synpunkter på. Men nu generation får inte bara pengar från ungdomsstyrelsen utan även genom barnen och ungdomarna, medlemmarna. De får själva samla in pengar för att exempelvis köpa nygenerationsbiblar. På Livets Ords ungdomskonferens 2007 berättar Joakim Lundqvist om en av nygenerationsmedlemmar. Men den här tjejen Hanna liksom har bara attityden att ha, jag ska ta Jesus till min skola. Och Hanna och hennes nygenerationgrupp på den skolan, de hade bestämt att vi ska samla in 12 000 spänn, köpa biblar till våra skolor och dela ut dem i julklapp. Vet du vad? Gud sökte någon på den skolan. Gud fann en tjej som heter Hanna och ett gäng av hennes kompisar som bara ställde sig upp. Och där jävelen kommer som ett rytande lejon och säger ah, Jag ska ta Guds ord bort från ungdomarna. <skratt> så, så finns det sådana ungdomar. Tack gode Gud! som säger, det var vad du trodde. Vi ska ta dig tillbaka till ungdomarna. <skratt> Reportrar Josefin Freje Simonsson och Magnus Sandelin. Research, Linnea Hambe. Du kan läsa mer om reportaget och höra det igen på Sverigesradio.se. Producent för Kaliber är David Gustafsson och jag heter Matilda Orsjärvi. Vi är tillbaka på söndag klockan 13 i P1. <skratt>